vende kedvestí hogy tehát nagyjából akkor, amikor a Gájtörőnek kellett készíteni az első refúziót, akkor egy bizonyos Herbert Zoggs Welsh nevű szerző az időjű Bóvél látványnak, az a cím, hogy a Szárazföldi Páncélos, ez egy 30 méter hosszú jármű, 42 hely van benne, nyilván egyébként az Balti is, mondjuk, hogy ott van a 42-es, van benne utazik, benne hét tiszt, és a történet az arról szól, hogy a vidékért és a városok háborúznak, és önnek a vidékért eléggé kabolynak a jutása, hogy mondjuk jól lenyomjuk azokat, akik az iskolában tanulnak, és Puhányok is elérzők, megjelennek, a két felső sarkában látható, ez a páncélos, és nyilván ők jelik mert a hátul után. Két semmilyen érdekes a számunkra. Az egyik az, az, hogy innentől kezdve teljesen általánsá vált az a meggyőződés, hogy Vesz tulajdonképpen a jövő kófétája, és tessék persze, hallgatni. A másik meg az, hogy miközben ez nyilván nem az első pártkártya megjóslása, a közben Vesz 1914. augusztus 15-én a következőket írja a New York times -on. a németek, a győzése megnyithatja az utat a lefegyverzés és a béke előtt a Földön, Ajatt mi is megfogom, az, hogy majdnem eltelt, hogy mi fog következni. Tehát tulajdonképpen szeretnék az az hogy mit tudott vagy mit nem tudott mert a gyűlöletkínulásukon. A másik az, hogy mi lett volna az, hogyha mondjuk azt az apparátot is tudja használni, amit, Monik, amit Anikó bemutatott, és a harmadik pedig, hogy hogyan tudunk tovább Kezdjük az elejét, kezdjük azzal, hogy Vesz tulajdonképpen nem az a Vesz, mint akit mi tisztelünk és szeretünk, mert mondjuk 1940 amit később viszont nem az időgítés a világok arcának az erője volt, hanem egyrészt Churchill-től mindenkinek a barátja volt. Történelmi, biológiai, oktatási szempontból nagyjából mindenképpen szakértőnek számított, és három olyan könyv volt, amíg meghatározta a jövőkutatást az Anticipation, ezt 1901-ben jelent meg, erre mindjárt vissza fogok majd térni. A másik, ami 1914-ben jelent meg, az a Törszabadult volt ott láthatva címlatja, ebben megjósolta, megjósolta, hogy 1953 ban atomgépeket fogunk hívíteni, hogy lesz atombombánk használt egyébként ezt a férvést egy atombomba, és ezt szertműgépektől fogjuk ledobálni, és hogy olyan tömegpust Följére, el tudják, hova pusztítani. A harmadik pedig az eljövendő dolgot árnyékba 1933-ban jött, a film is belőle egyébként, de azt mondta, hogy 1940-ben könnyű, vagy világháború következik. És akkor ilyentől kezdve gondolhatjuk azt, hogy igen, mert ez az olyan jó, meghatja mondani, hogy mi történt itt, a Külcsúris címre abban összegeztek 2007-ben, hogy mit talált el a jóslataikból, és mit nem, hogy az anticipiációk az 1901-es filmben, például a hogy lesznek belső műsorok, azt mondták, hogy át fogják az egész társadalmat, még a kereszt megjelenését is megjósolta, de emellett a másik nagy favoritja az nyilván a mozgójárban volt. Hasonlóképpen megjósolta a, a Szabörök elterjedését, de azt is megjósolta, hogy New York és az egyetlen megalokori összekapcsolódni, és ami a háború illeti azt mondta, hogy például az automata fegyverek azok teljesen el fogják valakítani a történetet, És hogy a civilek olyan értékben fognak készvenni a jövő háborúban, egyre inkább a célpontá fognak válni, és hát ilyen egy lesznek szolgáltatva, de nem, jú, nem találta hogy lesznek -e egész egyszerűen azt mondta, hogy 1952. egy inkább nem lesz repülőgép. A gépesített harci egységeket úgy képzelt, hogy biciklint fogják megközelíteni a célpontokon, és egészen biztosan lehet, hogy miközben a tengeri csatákat kispévetű és gyorsúlyúkkal fogják működni, a közleműtől tengeralattjárók még véletlenül sem lesznek, mert az ilyen bakeszközök, mint a víz hát hát lesz, ez a használja használása. És egyes statisztikusok azt mondják, hogy körülbelül a hogy a 60-80%-a helyes, de nem beszélt a számítástechnikával, nagyon érdekes, nem beszélt az ügykutatásról, ilyen problémák eszébe sem jutottak, mint a valás, ellentétek a 21 században. szervatban. Tehát vízzel hogy ezért nem volt olyan teljes rálátása a jövőre, és ez az a pont, hogy szeretnénk bevezetni egy nevőző működtése, hogy a Stimpán-ban, amúgy állja, hogy a Stimpán-ból 80 egy csetve a szerző vezette be, de azt mondta, hogy ha vissza elképzeljük, hogy mi lehetett volna a technológia mondjuk a viktoriánus korszakban, hogyha űzgébe kiterjedte be használják, hogy ha esetleg be is fél használják, stb. stb. Akkor most képzeljük el, ugye a future fűcsöpánkot, azt a anológiája, hogy mi lett volna valóban, hogyha ezt az akarátusan meg rendelkezünk, szépen meg tudja fogni a bezést, és ennek segítségét váljuk a jövőbutatás megalakuljá, és egyébként az első fontos személyiségét. És a történet azról úgy játszódik, hogy én két dolgot néztem meg. Az egyik ő is tett az államokra az különböző és azt mondta hogy az anticipációban 1941-ben, hogy 2001-ben az államhoz az meg fog szűnni, lesz egy ilyen világköztársaság, és három dolg fogja jellemezni ezt a világköztársaságot. Az egyik az, hogy a technokraták fogják irányítani, a másik, hogy olyan szakadék lesz az átlagember és a technokraták között, hogy csak kevesen lesznek áttermeltek, nem rátermetnek azok majd kapnak a jándéka, eugenikát meg esetleg egy kis elutam, is, és különben pedig ez a világ. A kormány ezért szépen bele fog folyni mindenki az oktatásból persze. Ami egész egyszerűen majd mindjárt megmutatom táblázatban, és úgy fog ki, de nyilván közös köszönő viszonyban sincs azzal a valóságban, amit én most élünk. Ami azért érdekes, mert hogy el tudtak volna kezdeni a szenáriókészítést használni, és ezt a kérdést, hogy fölgyen és nemzetállam, amit fog történni, akkor a klasszikus hármas hogy nagyjából ugyanígy fog folytatódni, a 21. században. A B-verzió meg fog szűni, szép fog esni, azt találhatjuk azért, mert egy következik el, vagy azért, mert egy világállam. Lesz. Hát a helyzet a célző, hogy erősebb lesz, mint valahogy. Úgyhogy most nézzük, hogy mi történt ez képest, én is az összetevőjét a leászít elképzelésnek, ugye a nemzetállam megszűnés, a Eugenika, ugye Vesz mind a hármant a belül szerencsére egyetlen példát találunk, ugye a náci Németország, ahol Eugenika volt, de a technokatáját az úgy ott sem működött, és a állom, pár pláne nem szűnök. Tehát nemes egyszerűsége ennél messzebb a valóságot lejutni, mint Veszedben, Józsadban, úgy nézem, hogy matematikai lehetetlen lett. Most, ami a háborúdi és az első világháború illeti, egy George Friedman nevezetű jelepszerzőt egy következő százétszű könyvet nagy beszszer egyik egy írta, ő azt mondja, hogy szerinte az első világháborúra szükségszerű, hogy herfen beszorították, a Herfen együttár Németországot beszörítozták, miközben ő tervezkedni szeretett volna a franciáknak az oroszok közé és ez egy labig helyzetűzés. Csak az volt a kérdés, hogy mikor fog kitörtni háború, hogy háborút, nem az, hogy lesz-e. És ehhez megnéztem, hogy mit mond egy történész, akinek van valami fogalma arra, hogy mi zajlott Kapolyban, és a Fergászban nevezetű, jeles történész, hogy azt mondja, hogy lehetetlen volt előre látni az első világháborút, és erre konkrét példákat is hoz. Például, miután július 28-án megtörtént a hadüzenet, azok után, július 30-án, még a kacok, azok teljesen nyugodtan el vannak, mert úgy mondom, hogy nem volt semmi. Augusztus 1-én a New York Times-ban a cála és a császárat még kiegészíthet és megköthet, és ez nem fog kitörni a világháború. És augusztus 10-én a Kénysz nevezetű nagyon képes és nagyon okos közgazdász nagyon uh, lendületesen amellett érve, hogy kizár dolog, hogyha háború is lesz, hosszú ideig tartsanak ez a háború, mert egész egyszerűen annyiba került, hogy senkinek nem érne a finanszírozni ezt a egészet, és ekközben két dologon voltak meggyőződve általában. Az egyik az, hogy a bankztrikánika az úgyis megállt, hogy ilyen stabilis Európa, hogy Európa a, a bankztrikánika megoldja, aminek az angolok is intézik. A másik pedig, hogy ezek szegényből minden, hát csak nem volt túl a ellen hárúzni. Ön ezt lehet mondani, hogy természetesen csak hárúzni. Úgyhogy ez az a pont, amikor érdemes megkérdezni, mire ment volna a hogy használja a módszorénket. Ez itt egyébként egy 1910-os cár nevezetű. Oroszkan 240 lóerből rökültettem volna, hogy a jelenségek kövésságról felületettem, ők úgy döntöttek, hogy ezt mégsem próbálják. De a lényeg az az, hogy ha lehez rendelkezett volna a szenáriumkészítés tudományára, akkor két dolgot csinálodott volna. Az egyik az, hogy fölteszi a kérdést, hogy mi lesz a világban a következő egy, öt vagy tíz év, teljesen mindegy. És egész egyszerűen ha használja a szenáriukat, ha nem használja a kérdésre, nem tud válaszolni, ugyanis abból indul volt és Rokon is hasonló, bele volt huzalozva minden kiindulási modellbe az, hogy vékelez, és hogy nem leszámol. Úgyhogy a megoldás az az, és itt már egyet dolog tudunk lépni vesz, meg akár a hagyományos szenáriuk is, hogyha van egy szenárium, akkor meg kell térkezni, ennek a szenáriumnak mi az alapja. Tehát például, hogyha tudjuk, hogy az az általános meggyőződés, hogy néke ez, akkor kell egy olyan szenáriumot is csinálni, ami szépen kilép ebből a keretből. Ez az, amikor mindenhez meg a szenárium. És ez nem azt teszi lehetővé, hogy bármilyen fölkészüljünk, de azt lehetővé teszi, hogy legalább alatt fölkészüljünk, amit egyáltalán elhívunk kézzel. Úgyhogy köszönöm szépen!